live only one so like i wanna have fun every day when i live uh... för sitt lag och öregle Hallå, hallå kära poddlyssnare och genast började det smilas här inne hos Linus, Alin och Daniel Roth. Själv heter jag Mattias Hjelm. Varför skrattar ni? Det är härligt att höra din energi. Jag ser som Mats Valtin tydligen sa när han tränar Rögle säsongen 2003-2004. När han ville att spelarna skulle sköpa sig i omklädningsrummet inför match så sa han Till häst! Så du sa det här också. Till häst, alla in! Det låter bra tycker jag. Jag blir också glad av, av din hjälm. Eller din energi <laughs> Av min hjälm. <laughs> Då blir vi alla glada. Eh, jo, eh, nytt avsnitt av Röglepodden. Och den här gången vågar vi utlova ett eh, späckat avsnitt. För det är intressanta grejer som har hänt. Men innan, innan vi drar igång huvudtemat för den här dagen så måste jag bara få säga, eller vi... Säga så här: grattis Finland! Den 6 december, det vill säga Finlands nationaldag, just idag, för hundra år sedan, hundra år sedan eller lång tid, blev Finland självständigt från Ryssland. Innan dess var man under Sverige, men man har varit fritt i hundra år och är stolt över det. Det ska man de vara. Och detta firades i Röhlers som också de finska spelarna Johan Mattialtren och Vilko Korpanen bjöd på. torta finska pinnar Ja. Inte det kanske, men finska flaggor i tårtan i alla fall Nej, gott, det är gott Lukas Elvenäs igen. eller? Finländska vänner, det gillar vi Ett speciellt grattis till er som lyssnar Som har ert ursprung i Finland Jag önskar folk kunde se hur du gestikulerar det här Det är underbart Lukas <laughs> ja. Elvenäs Lukas Elvenäs <clears throat> Uttagen i junior-VM eh, Häftigt i truppen, den ja. preliminära, men ändå överhuvudtaget Precis, och det var väl Väldigt länge sedan Rögle hade En, en representant i Den svenska JVM-truppen Och jag tror väl att Det kan ha haft mycket att göra Med att han faktiskt kom in i Rögle De här två matcherna Oskarshamnstiden, där han gjorde jättemycket poäng Lade givetvis grunden, men jag tror det betyder mycket För förbundskapten Thomas Monten Också att se att Lukas Elvenäs klarar av spelet i SOL Och det har ju verkligen visat i de här två matcherna. Ja, de har ju säkert haft superkoll på honom och det är mycket möjligt att det har varit den sista liksom pusselbiten. Han har ju visat onekligen alla att, att han är bra nog att spela i, i SHL. Det, det har varit häftigt att se. Jag som är det västmanländska svarta fåret och inte har den gedigna kunskapen som ni har jag måste ändå bara få säga så här att kan det bli större med det namnet han har? Lukas Elvenäs, son till Stefan, farbröderna, Roger, Tord. Alltså, det kan väl inte bli större att en spelare med det efternamnet tas ut i vm truppen Nej, det är nog... Det, det är stort i Ängelholm. Det är din släkt och, och ett efternamn som är... Liksom bland det mest älskade folket som finns där. De är ju djupt respekterade i generationer så att det är ju många som är extra stolta just för att det är en älvenäs. Det är ju en, det är en Engelholmare. Det. Ni har ju sett honom också mer än vad jag har gjort. Lukas Älvenäs. Han har ju haft en fantastisk säsong i Åskarshamn i Allsvenskan. Och kommit upp och spelat två matcher med Rögle och gjort det väldigt bra. Tränaren Cam Abbott, sportchefen, sportchefen Chris Abbott. Båda har ju hyllat honom på två matcher. Ja, alltså jag var där och jobbade i lördags mot Jag var Man hade höga förväntningar men jag tyckte han var, han var chockerande bra. Jag trodde, jag trodde inte att man skulle få se det man fick se. Det var häftigt att se honom gå in i byte efter byte och göra skillnad. Skapa målchanser. På vilket sätt? Gjorde han skillnad och på vilket sätt lyckades han skapa målchanser? Jag tycker ett grejen är att det ser ut som att han är steget före alla andra i tanken. Han, han, är, han är i nästa moment redan innan. Liksom. Det är, med sin fart och sin hjärna så skapade han, skapar han målchanser hela tiden. Öppningar för sig själv, öppningar för andra. Dubbla ett tag i powerplay jag tyckte var. Mäktigt att se. Det ser ganska rejäl ut. Har nog byggt på sig lite muskler. Ja, har det har inte och, hänt mycket. Ja, där? Alltså det, det, det känns som en helt annan spelare än den vi så som kom ut på kände sig för lite avlaget förra säsongen. Han. Direkt när jag såg honom i, i matchen mot Brynäs. tänkte jag bara: Oj, Det här såg väldigt komplett ut. Som mm. att han har det mesta eller allt för att kunna reda ut detta på sl nivå Jag var också jätteöverraskad av att han så, så liksom så så bara ut från start egentligen från allra första bytet. Jag tror en faktor i sammanhanget är att han var just i Orskarshamn hos Björn Hellqvist som tränare som eh, om man lägger hans filosofi och Cam filosofi bredvid varandra så är de nu ganska lika vad gäller eh, hur hårt man tränar och, och eh, hur man spelar hockey så jag tror att eh, någonstans den övergången var nog ganska smidig för honom. Han kommer hit Extremt fysiskt förberedd förmodligen. Och eh, han går in och får spela en hockey som han är väldigt van vid eh, från Oskars hand. Det, det skiljer inte jättemycket. Så det, det är också en faktor i sammanhanget att han bara kan gå rakt in och, och dominera från dag ett. Men sån utveckling på, vad kan det vara? Ett halvår, sju, åtta månader? Sen i våras? Tio Ä månader? Åtta? Ja, det är, att det har hänt så mycket är ju eh, eh, såklart... Eh, Ovanligt kanske men samtidigt så i den åldern när man hamnar i rätt miljö då kan det också hända väldigt, väldigt mycket på kort tid. Och att han då har haft den medvinden att han har gjort poäng och han har fått en viktig roll av Björn för att spela mycket. Björn Hellqvist har ju en jättestor roll i detta precis som du säger också Daniel för han har, han har satt honom i den miljön där han kan få ut max av honom. Så det blir ju då att komma in i Rögle där han också får nu nu från även spela powerplay till plats i powerplay mot Skellefteå senast och kommer att spela vidare i powerplay av, av träningarna att döma eh, i matchen mot HV71 här som Rögle har härnäst. Så eh, kan använder ju honom på samma sätt också. Vilket såklart, det pratar vi om i, i någon podd för ett tag sedan om Rögle ska ta tillbaka Lukas Elvanäs. Vad är förutsättningarna? Jo, han ska få en viktig roll där han ska vara en poängspelare, inte gneta spela Gnet hockey i en fjärde kedja, för att han är inte den typen av spelare. Och det är såklart en jättenyckel. Och att han, har, precis som vi sa det också, man kan inte ta in honom i det fria fallet som Rögle befann sig Då hade han ju varit släkt och begravd på, på ett par veckor. Nu kommer han in i ett läge där mycket har vänt uppåt i Rögle. Det är en, en jäkla skjuts i allting. Men det, Allsvenskan är ju bra ligga på det sättet. Det har man ju sett många spelare i. I Rögle genom åren som... Men Oskarshamn är ju bevisligen ett av de bästa lagen i Allsvenska. Ett topplag där och han har fått en stor roll. Och han är ju en jättetalang. Och han har ju säkert gett sig själv alla förutsättningar och tränat hårt. Och så Då kan ju alla bitar trilla på plats snabbt. Han är ju... där har vi sett många exempel på många liksom klassiska stora genombrott på kort tid i Allsvenska. Killen är ju 18 år nu. Tittar man tillbaka på den man kanske inte ska säga korta karriär han är ju i början av den men han har ju spelat hockey i princip hela livet men så länge det, man har statistik att följa så kan man ju se det att han gör ju väldigt många passningspoäng är det hans blick för spelet hans handleder som är den största grejen med Lucas Elvinäs Svårt att säga, alltså det finns väl folk som kan bedöma honom mycket mer, mycket mer initierat men jag tycker att det, det som imponerat mig mot Skellefteå var just liksom, ja, hockeyhjärnan att han, att han låg ett, ett steg före i tanken hela tiden han, att han skapar mycket öppningar både för sig själv och för sina kompisar Den preliminära truppen är uttagen och det var ju många kända namn med där såklart ska jag titta lite grann på det, men Linus... Du skrev det också, det är tre spelare som ska gallras bort. Jag vet inte om det är två eller tre på Jag kanske sidan. säger fel där, men, men, men någon spelare ska bort i alla fall. Precis. Eh, men vi kan ju säga så att oavsett vilket så får ju eh, att Lucas Elvenes uttagen till, till truppen här får ju konsekvenser för Rögle såklart. Han missar hur många matcher var det. Och vi räknar igenom, ja. fick det till åtta matcher om han är borta var helgen där den 6 eh, januari. Mm. Eh, däribland eh, derby tar mot Malmö den eh, 18 och åtta matcher av. Eh, vi ska avla lite. Eh, vad är det? 26 kvar. Eh, Någonting, kanske. Det är nästan en tredjedel av eh, resten av grundserien. Så att det är ju um, ett, ett avbryck för en. Plus att eh, går, det, eh, går det liksom bra. Det har ju hänt förut att det har tillbaka spelare som har dippat efter GVM. GVM är ju en fantastisk upplevelse. Men det. är... Det är också en jäkla anspänning och vara med i den här turneringen. Det är många som har gått ner sig ett tag efter. Så Se vad det får för, för konsekvenser. Men det kan ju, kan ju lyfta honom också. Precis, man kan se det på andra hållet. De åtta matcherna tror jag Rögle offrar gladeligen för att han ska åka iväg till USA och spela den turneringen. För det, det kan ge ett längre perspektiv med den erfarenheten att ställas mot de bästa spelarna i världen i sin ålder. Det är ovärderligt för utvecklingen såklart. Men det finns ju. Om man nu tittar på lösningar istället. Vad ska jag göra nu när Lukas eventuellt då försvinner. De här matcherna. Det finns ju hälvna sarat till årskasamt. Jag står och funderar på det också. Man är lite nyfiken på så vad som har hänt där också. Jag tror inte Jonkvisten är inte synter att tappa hänt till. Men... Han stänger ra på det nu om man lyssnar. Det är väl så att. Det är väl. Den allsvenska klubbens lott när man har ett samarbete så att man får man ju någonting som man inte betalar massor för förmodligen. Men det är väl risken med att det går bra att man kan rycka dem. Och det lät väl på Chris Abbott som att han var, han var sugen. Och bevisligen har ju bröderna funkat jättebra ihop. Och med långtidsskadad på Philip Karlsson så, så finns det väl... Det finns ju, en, finns ju lite öppningar ändå. Vi ska säga det att den slutliga truppen... Lämnas över den 25 december Om jag har förstått det hela rätt Och sen så pågår ju JVM över 5 december Då är bronsmatch och finalmatch Och Sverige har... Januari. januari Ja, januari 2018, jag sa fel där såklart Men vilket kanonlag Sverige har Vi behöver inte prata så mycket om det Men det är fantastiska spelare med där Rasmus Stalin. Elias Pettersson, Elias Andersson Lukas Älvnäs får då förmodligen vara med i detta och kommer ju förmodligen att få vara med och kämpa om guld Ja det ska bli skithäftigt att se Vilka feber en... det kommer att bli i Ängelholm Det är en, en god tradition Häftigt funnering känns som statusen bara ökar och blir större Det är en stor grej och vara med om det är en stor grej och följa ska bli häftigt att se Och en annan rögle spelare, detta rögle -spelare, är ju också uttagen Timothy Lillegren. Roligt. Det ska bli jättespännande att se eh, Timothy Lillegren i den turneringen. Jag har kollat eh, statistiken lite då och då på honom borta i AOL. Han spelar ju med Torontos farmorlag där, Morris. Och eh, det ser ut att ha gått eh, bra för honom. Och han fick ju nu också av eh, förbundskapten eh, Thomas Montena. han eh, tog ut laget på presskonferensen. Att han, eh, han var deras bästa back, eh, Sveriges bästa back, under en turnering de hade här i, i slutet av sommaren. Han eh, har liksom rest sig efter den tuffa tiden där han fick köra och missa stora delar av, av säsongen förra eh, året. Så nej, nah, det, det, det är också eh, skulle bli jätteintressant att se vad som har hänt med Timothy efter eh, den tiden i Nordamerika. Innan vi stänger JVM-butiken så ska ni bara få lite förutsättningar där. Sverige har sin första match där, den 26, alltså på annan dagen mot Vitryssland. JVM går i Buffalo i USA. I Sveriges grupp är Ryssland, Schweiz, Tjeckien, Vitryssland, förutom Sverige då. Sverige har tagit två JVM-guld. Senast slutade man fyra. Jag tror att det blir bättre än så. Ska vi släppa jvm för stunden och bara säga grattis så länge till Lukas Elvenäs för att du är med i den preliminära truppen. Låter som en plan. Ja, vi går vidare till nästa stora punkt Ville Kolpanen finländaren som firar hundra års självständighet idag tillbaka i träning det har vi rapporterat tidigare men mer än så Linus, visst är det det? Absolut, jag eh, gjorde en intervju med Ville Kolpanen eh, som eh, ni som har eh, premium på hd.se kan gå in och läsa eh, eh, sin om tid på, på vår sajt och där eh, utan att avslöja för mycket så kan vi Eh, säger att eh, han eh, Berättar att han är redo för match nu Redan? Precis, eh, och vi stod ju här förra veckan Och sa att det är en inkörsperiod Och det kommer ta tid och så. Eh, jag vet inte vad Röglis ledning Själva säger, men han Håller ju inte med det resonemanget Han sa att han, han kan spela Om hade kunnat spela i matchen mot HV Han är redo nu Till, till höst han är, redo. Han är redo. Det här är ju väldigt intressant information för då betyder det att Rögle har tre målvakter. Det är en för mycket i det här läget. Ja det är det och det är väl en, jag vet inte, någon slags situation som kanske inte man kan ha för evigt. De har tre tittar nog lite säg omkring och undrar, det är väl lite oro kan jag tänka mig.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 så det är väl. Det får du väl sortera ut. Men även om han säger att han är redo så är det inte, det är inte helt säkert att han vet sitt eget bästa. Det är klart att han det väl i fingrar och, och tår överallt. Men jag gissar att Rögle vill se honom i, i mer träning än några dagar när han har varit borta, liksom halva säsongen. Det gissar jag också. Men det betyder ju ändå att det är ett problem som kommer att komma till Rögle:s ledning förr eller senare och förmodligen snarare för än senare. Så ska du lösa det då. Alain! Alain! Framförallt tycker jag det är jättesvårt att veta med Willy Colppa nu. Alltså, man kan ju inte avgöra det efter en match om det är honom man ska behålla om, eller om man ska låna ut honom. Han behöver ju tid. Och under den tills att man ser att han har fått spela in sig igen, fått matchtid, då tycker jag man ska behålla alla tre. För det är ett så pass viktigt beslut, såklart. Men jag kan säga en lösning där man. Låter Ville Kolpanen ta över om man håller. Och sen behåller Emil Kruse som backup. Om de inte vill chansa. Om man nu säger chansa lika, lika mycket. Så kan man låna ut någon av målvakterna. Och det är den som. Jag tror inte Justin Poggi är sugen på att bli utlånad. Det är väl ingen av målvakterna kanske. Men i, de, i den kategorin så är det Emil Kruse. Och då Ville Kolpanen. Att man lånar ut Ville Kolpanen för att ge honom matcher. I kanske Allsenskan eller... Någon annan, någon annan liga att han verkligen får, får spela in sig. Jag håller, ja, det är ingen, ingen vågad gissning. man är ju säkert skitsöjd på spel. Han kan ju spela g 18 om, mm. om de skulle be honom. Men det känns som, i mitt huvud så är ju nyckeln att, att de här målvakten måste nog själva göra matten åt, åt sportchefen på något vis. Att rätta ut för just nu. Det känns som att en sån som Justin Poggi måste liksom han måste ut på hästen och börja, börja prestera och börja prestera på de höjderna som han var på när han kom. Jag tycker inte riktigt att... Det ser inte riktigt ut. Han är, jag skrev det någon gång här nyligen att han är en av få spelare som inte har fått ett individuellt lyft av det här tränarbytet. Där måste det ju hända. För jag tror, som också har skrivit att han är nyckeln till ett fungerande målvaktsspel. Jag tror inte Krise är, är liksom redo för att vara den nyckeln. Kolparna känns också som ett, som ett frågetecken... Jag, jag tycker att det är Poggi som är lösningen. Men då måste han nog själv växla upp om han, om han ska få med sig resten på den tanken. Jag tycker det känns som ett logiskt resonemang av er, och förmodligen också ett troligt resonemang. Men man kan ju faktiskt vända på lite grann utifrån det du sa, Daniel, att Poggi kanske inte då har hittat den nivån som vi vet att han kan spela på. Kruse kan blanda fantastiska insatser med. Inte fullt lika fantastiska insatser och i det läget kanske kolpanen kan vara en joker att kasta in och se om Jaha, här har vi någon som inte har varit med på hela den jobbiga resan, eh, inte heller har varit med nu, det har blivit lite uppsving nu Men det kanske är läge att testa honom, han kanske får en match, gör en superinsats och så kör man vidare på honom Kanske inte så troligt men det skulle kunna vara ett, ett alternativ Ja men fortsätter de här, fortsätter Pogge och Krise att liksom, blanda och ge så, så är det väl inte orimligt att, att äh, tränarna spelar korparna när, när han ser redo ut liksom, och tar han, han sen den chansen då då är ju säkert jobbigt hans. Äh. Men är det här bra eller dåligt för Ögla att man har tre målvakter att välja på inom kort då förmodligen? Jag vet att traditionalisterna är ju men så att det aldrig är bra att ha oreda på målvaktssidan. Den ska bara vara fungerande och i mitt huvud ska man ha någon slags satt hierarki. Att rollerna är hyfsat satta. Liksom. Man ska ha en målvakt som är bra nog att stå. 80-85 procent. En som är kanon och slänga in resten. Då brukar det vara bäst balans i grejerna. Krusa skulle jag vilja säga att det, det som är hans problem är ju att han släpper returer du skrev det Daniel i din senaste krönika men jag tyckte faktiskt att han hade det även i matchen innan när ni gav honom en femma i betyg då rädde han upp det men jag tyckte fortfarande att det fanns returer där som han ah, han satte sig i jobbiga lägen samtidigt är ju det som jag sagt tidigare här i podden det är en spektakulär målvakt yviga rörelser det är intressant och kul att se men när returerna inte han inte får koll på dem och kan rädda ut de situationerna själv. Då blir ju han en osäkerhetsfaktor. Någonstans. Ja, det. jag håller med dig i det. Att han är just i de puckarna som... Det blir lite för enklare tur ibland. Men samtidigt tycker jag att han har tagit stora steg framåt. Jag tyck, han var oskolad när han kom till Rögle. Det ser inte så rätt så lång väg att han hade ett spel i Karlskoga då, där det gick ut på att stå på huvudet så mycket man kunde och göra de här spektakulära <laughs> räddningarna. Eh, men sen Magnus Venström börjat jobba med honom, Rögle smålvaktstränare så tycker jag att han har blivit mer följsam och blivit bättre på att låta puckarna komma till honom istället för att och chansa. Så jag vet inte, Rögle är ju inget lag nu som har tid, men ger det Ge det lite tid till där ändå va? så jag tror jag han kommer att bli ännu bättre. Men det, det är ändå ingen målvakt som man säger att eh, i ett kval just nu att det är Emil Krus som ska reda ut det förrögle om det nu skulle bli så till exempel. Ge mig lite tid där också för jag fortsätter att mata på tills motsatsen är helt bevisad att Kruse eh, ja, nog är sammanfattningsvis något högre upp i min skala än eh, Poggi. Ja, men, det, är, det är lite ja. häftigt också för att uh, många mål, målvakter ser ganska lika ut idag. Liksom. De är så otroligt uh, liksom, välskolade och välformade. Det är nästan som alltså hockeyspelsmålvakter som man sitter och spelar med sådana här spakar. Liksom. De, det händer sällan att uh, de tappar liksom aldrig i ansiktet. krisen är ju... Uh, lite gammalags showb. så det känns som att det kan hända vad som helst. Han kan rädda alla puckar han kan släppa in alla puckar inte alla kanske men det kan hända lite vad som helst och det är väl det de gissar jag att de, de jobbar med. Jag tycker också som Linus säger att att, att att han har tagit steg liksom mot en mer kontrollerad stil. Men jag, han är ju ingen färdig produkt det är säkert en så alltså kan bli jättebra på sikt. Och hur färdig Kolpanen är, det vet vi inte heller. För jag har sett honom alldeles för lite. Vi såg honom lite på försäsongen, då gjorde han väl inte något... Då var det blandat där också. Det var inget jättestarkt intryck, vad jag vill minnas. Nej, och alla, alla... Men de allra flesta spelare blandar ju er på försäsongen. Alltså, det är jättesvårt att spekulera. i Jag har aldrig sett honom spela i någon KL-match till exempel där han var tidigare. Det är jättesvårt att säga vad det för, dels vad det är för typ av målvakt men också vad, vad han håller för klass nu när han kommer tillbaka efter, efter den hjärnskakningen. Så det, det beror ju helt på här. Dels så snabbt det går och dels vilka leveranser han gör direkt när han kommer tillbaka och får stå sina första matcher. Men det är nog lite läge det är nog lite tryout om, om, om platserna här nu. Nu är det uppehåll på ingång men sen kommer det sjuk över jul och nöjer med otroligt mycket matcher och då, då vill du nu till och, och sätta ner foten för den som vi spelar För att eh, än så länge känns det som att det kan bli Vad som helst Det är två matcher kvar innan landslagsuppehållet För Channel One Cup i, i Ryssland Ja HV i HV71 i back to back Torsdag Fredag Rögle skulle jag vilja säga Jag var inte på plats Lina men jag såg matchen Mot Skellefteå och jag, jag vill nog Faktiskt säga att jag led med Rögle då. Jag, jag, sa, jag hade morsan och farsan på besök och sa till dem, jag tycker faktiskt synd om röglen nu, för de var bra mot Skellefteå och de förtjänade mer än en snöplig förlust. Ja, jag, jag gav Rosa också. Jag tycker tyck, som du, att det var, det, det var en, en insats som hade räckt till väldigt långt mot de allra flesta lag. Det var väldigt lite som... Som, som var dåligt och mot de allra flesta lagen hade man vunnit en sån match, men Skellefteå är en, är en koloss eh, och jag tycker det, det, historiskt sett historiskt så har Rögle haft tufft för dem så alltså när, de, när de är bra så eh, är det inte många gånger att sett eh, Rögle plocka poäng. Ja Jag tycker också de var här men eh, om vi tittar på tabellen och att vi snart när, att vi närmar oss halvtid nu i serien att om man tittar på sådana här matcher mot HV, till exempel ett HV som har haft, haft det lite kämpigt och, och så. Ett lag som HV måste ju rögle slå på hemmaplan om man ska kunna klättra i tabellen och kanske norpa en poäng eller två borta också. För det finns inte de här livlinorna blir ju färre och färre. alltså de finns inte kvar. Finns inte men kvar. Men det kom inte att det är fyllt med samma förluster. Det går ju inte längre utan om man ska klara sig upp till Ingemans land och klarar sig undan kval då måste poängen börja samlas nu sen har det sart ut, ja det kan ju kvitta för röglets del, men oavsett vilket poängsnittet måste höjas Så det måste börja nu, för det, det är nio poäng på om jag minns rätt va? till Mora, som dessutom har en match mindre spelar än rögliga 9,50 kronor precis 9, men det är, ju, det är ju människor vi pratar om här, det är ju inte några robotar så att människorna spelarna i Rögle har ju känslor och upplever saker och ting. Och det är ju tufft när man gör bra insatser, inte får med sig poängutdelning samtidigt som man ser de här lagen som man ska äta i kapp avståndet till tar någon seger här och där sådana matcher de inte ska vinna egentligen på papperet och det, är ju, det blir ju en dubbelsmäll på något vis som spelare i Rögle då att ah, men, oh, vi var så nära nu ah, men, vann de också ska allt gå emot oss och så blir det där en, en spiral Jag tror ändå att jag skrev att jag är rätt jag... Övertygad om att, att det, kom, det här laget kommer att klättra- att de kommer att få betalt för- eh, medan de är ändå uppe på höjder som vi inte såg dem- Absolut. För, för så särskilt länge sedan. Det är sättet som man liksom tränar på- det är sättet som man har gjort med truppen- fått för, förstärkt truppen- eh, bevisligen med, med Jodes och eh, Lucas Elvenäs. Det kommer, det måste betalas Jag håller ju helt med dig där- men det är just där jag menar att hur länge- orkar man mentalt med det här om inte segrarna kommer och de andra lagen kanske tar någon seger här och där att gapet inte minskar alltså någonstans kommer man kanske till en gräns att nej I men och så har man inte de här sista procenten men nu är det den här nu är kanske den här allra, för, allra värsta liksom, abbertysterin lagt like sig nu måste man ju hitta den, en sån här vinnarspår liksom halkar in och börja, att det bör börjar bara rulla där, där måste man ju hamna eh, rätt snart mm och en hemma match en borta match kvar. Borta fasitet är definitivt ett som behöver förbättras också. Det behöver ju hemmaphasetet med. Men borta faset är inte vackert. En, tre poängare så här långt. Sju poäng av 39 insamlade. Mm. Och den enda tre poängen man tog var borta mot Brynäs. som man i princip fick av slipsen Felix Sandström i den matchen. Sågning. <laughs> men äh, men det, det är väl. Sitter de säkert och klär sig i huvudet, men är det någonting de har förändrat? Bara den är bort så är det ju sättet som man spelar hemma. Där så är det ju, har det ju sett bra ut varje gång. Men eh, energin har inte riktigt räckt till bortamatcherna. Det är möjligt att man lite kan få betala för att öka har ökat träna på ett sätt som man inte gjort innan. Liksom, man kan kanske inte vara 100% eh, tre gånger i veckan. Men det är det jag menar att där tror jag ändå att de kommer få betalt på sikt. För det ser det ser jag tycker ändå att man, man ser grejer hos, hos Rögle som jag inte riktigt ser i Mora och Karlskrona. Ska vi avsluta Linus med där du får ge lite förutsättningar inför matchen för er som lyssnar på det här innan torsdag kväll då det är Rögle HV. Va, vad händer? Det är ändå en del spelare på väg tillbaka. Mm. Tre målvaktstopp-träningen som vi har pratat om och, och även Allmänby tillbaka i full träning. Och även Edwin Hedberg tillbaka efter sin korta frånvaro. Edwin Hedberg tränade i eh, alternera i en fjärde kedja. Och Almenby eh, var eh, bildade på med Jakob Bondesson. Vad jag kunde se. Så mycket talar för att det blir eh, i stort sett samma lag som mot eh, Skellefteå som får chansen. Kevin Gagne, vet vi någonting mer där? Nej, vet ingenting mer. Jag, han var inte med på is och jag tror inte honom i Linda Borena heller. Filip Karlsson är ju långtidsskadad och Sebastian Kolberg är inte heller tillbaka efter att ha fått ett schärsår på benet. Så det är lite spelare kvar på frånvaranlistan men samtidigt både Edvin Hedberg med Allmän tillbaka betyder mer konkurrens också till laget. Så ja, det ska bli intressant att se de här två matcherna vad, vad det kan ge. För att backsidan är väl i behov av numerär där är man ju fortfarande bara, eftersom man nu vägrar spela med Kate Fairchild så har man ju bara fem seniorbackar plus Samuel Jonsson. Så, det är bara en tidsfråga Innan de varvar Nöjback till Så känns det ja. Och Chris Abbott har bekräftat att Cade Fairchild har gjort sitt i Rögle Vad gäller matcher Han ska väcka till en annan klubb Ja det man, Han har ett offensivt ristor, han har ju Kanske inte samma defensiva kvaliteter. han kostar lite mål Som jag tror att de har kommit fram till Att de får leva utan hans offensiv för de, de har väl bedömt att de inte kan tratta in honom i, i modellen. Det är så att tolka på något annat sätt. Ni nickar. Vi nickar, vi nickar och säger att ni har nu lyssnat på Röglepodden i en halvtimme. Kan vi kliva av hästarna? Det kan ni göra medan jag rundar av. Tack för att ni lyssnade på oss och välkomna tillbaka om en en vecka kör jag väl ändå, även om det är uppehåll, va? Absolut. Eh, Okej okay då. Okej okay då. Vi säger så. Hej på oss så länge. Under bron lurar något lika läskigt som läskande.